Теж ж не хочеш? Ні? Тоді до зустрічі. Вона обов'язково відбудеться, наша зустріч. Це тільки питання часу, Марчику? Цей голос, цей приємний жіночий голос засів у мозку. Вона запрошує не на побачення. Тут мова не про любов. Що їй відомо? І він погодився на зустріч. Цього разу вона не чекала його на подвір'ї свого будинку. По телефону домовилась, власне, оголосила своє рішення. «Я під'їду на завод, так буде зручніше». «Під'їду? У тебе завелись гроші на таксі?» – спромігся пожартувати Маркіян. «Ні, просто у мене є машина». «Ти навчилась керувати автомобілем?» – здивувався. «Не навчилась, я завжди вміла». Ця жінка здавалась клубком сюрпризів. Вони зустрілись у Лондоні, подалі від людських очей. Наче та сама вежа, що імітує бігбен. Той самий зал. Навіть метр Дотель той самий. А тільки стільки всього відбулося, стільки всього змінилось відтоді, як вони завітали сюди минулого року. Місце, яке врізається в пам'ять неприємним спогадом, підсвідомо сприймається як неприємне. Тому людина підсвідомо уникає повторного його відвідування, наче у складках оксамитових завіст ховається прикрий спогад. Наче декоративні завитки на різьблених добових панелях зберігають голоси, що звинувачують і виправдовуються. Маркіян не був тут з часу вікопомної зустрічі – яка багато що змінила в його житті. Зате Нінель почувалася господиною. Метр Дотель телі кинувся до неї на задніх лапах, немов заворожений помахом рукавички, яку пані зняла і тримала в руці, ледь помітно показавши, де хоче влаштувати плацдарм для перемовин двох високих воюючих сторін. У кабінці, тій самій, мабуть, що й раніше, принаймні, так здалось Маркові, стіл був накритий на двох, наче їх чекали. Офіціант миттю приніс замовлення. «Я замовила твої улюблені страви, Марко», – посміхнулась Нінель. «Сподіваюсь, твої смаки не змінилися за час, що минув». Стіл накритий багато і вишукано, справді пахтів його улюбленими запахами. «Дивна жінка. Вона наче й погрожує, водночас інтригує і догоджає, немов коханцеві. Дивна жінка». Дивно й те, що за час, відколи вони познайомились, Марк майже нічого не дізнався про неї. Не цікавився, не питав, а навіщо. Зустрілись, посиділи в ресторані, поговорили, поцілувались, не без того, відвіз до дому, до панельного будинку з тисячою вікон у спальному районі. Ото й усього. Вона не цікавила його, зовсім не цікавила. Навіщо йому знати про її професію минулі смаки уподобання розпитувати? Смаки й уподобання таких жінок йому відомі заздалегідь. Він вважав її отакою собі нав'язливою жіночкою, хижою щучкою, що вчепила з гострими зубами в полу його піджака щоб виманити дещицю грошей. Це погано їй давалось, бо навіть жалощі до вчительського становища погано перекривали спротив, що виникав, коли Марк почувався ошуканим і використаним. Він робив їй незначні подарунки, парфуми, косметику, вже й не пам'ятав. Але скоріше, щоб відчепилась, ніж навпаки. Виявляється, він зовсім її не знав та мусив визнати методику її впливу ефективною. Вона таки розлучила його з надією. Це їй вдалося. «Вас дивує моя увага, Маркіяне Антоновичу?» Нінель поклала тонкі шкіряні рукавички на напівкруглий диван навколо столика поруч із сумочкою. Маркіян ладен був закластись, що рукавички і сумочка – виготовлені з однакової шкіри. На пальці лівої руки перстень – не обручка, а саме товстий чоловічий перстень з платиновою вставкою. Скромний однотонний шерстяний задля проголодної осінньої пори костюм з невидимими темними ґудзиками прикрашала скромна тонка брошка у вигляді гілки папороті з краплею руси. Маркіян знову ладен був закластись, що брошка золота, а крапелька діамантова. А загалом усе виглядало дуже скромно і просто –